ميس <تصفيق> مناشم كروشرم تدعوانيو كوبورلي او تشتفر تومي بيتوم حديثو وبوغلاولو جمع دوش اسمو دوشيسو الحديثة وكمي عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختسل يوم الجمعة ثم راح في ساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في ساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في ساعة الثالثة فكأنما قرب كفش الأقرم ومن راها في الساعة الراابية فكما قررب بجااجة ومنراها في السات الخامة فكما قر ببيضة فإذا خارج الإيمام حضرة الملاائكة يستون ال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 Veliki hadis, a svi hadisi poslanika wasallam, su veliki, iako bili koncizni kratki po svome sadržaju, oni su po svome značenju i porukama koje nose veliki. I zato ne mogu presušiti nikad riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam i da čovjek živi životom nuha alaihi selam i da živi do kijavetskog dana ima šta pričati o riječima poslanika sallallahu alaihi wasallam i ne može se napričati nikada. I kada bi se napisala posebna dijela, kako kaže Ibnul Mlepkin, o ovome hadisu, ne bi bilo pogrešno. Da se napiše posebno djelo o ome hadisu, ne bi to bilo šta. Ne bi bilo pogrešno i imalo bi dovoljno materije da se o njemu piše. Ali mi ćemo po našem običaju skratiti, iskratiti, iskratiti nekoliko puta skrati da spomenemo samo ono što je najbitnije zači iz hadisa za nas što nam može koristiti. U ome hadisu je poticaj na kupanje petkom i o automesno govorio u drugom hadisu. Ako sećate u drugom hadisu Hadis Abdullah ibn Omara, u kome se kaže men džaye minkumul džumuate fel jag tesil, ko dođe na džumu, neka se okupa, tada smo govorili o razdjelženim i džulemom, da li je kupanje šta? Vajžib ili je sunnet? I sjećate se predaje Omara i Osmana, sjećate li se? Nako? Nemojte mi diplomatski odgovora. Sjećate se ili se ne sjećate? Dobro. <laughs> Sjećamo se, dobro je. Ored, abdija vas je spasio. Abdi je odgovorio u ime džemata. Sjećamo se. Sjećate se. Aha, dobro. Znači, mi smo spominjali predaje koje govori. Jedne predaje ukazuju da je kupanje šta? Vađima. A druge ukazuju da je kupanje sunnet. Recimo, ko dođe, ko se petkom a, ovaj abdesti, dobro je dijelo učinio. A ko se okupa, bolje ili lijepo postupio. Pa to ukazuju da kupanje šta? Nije vađima. A imamo ovdje hadis U kome se kaže memdjai minkumul jumu'ah feliqtasil kudzuz je petkom neka se okupa. I sjećate se hadisa u kome se tumačenja se tumačenja hanefijski učenjaka, neki koji kažu kada smo tumačili riječi Allaha dž.l. a a فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. Akad padne njen bok. Pa smo kazali da wudjbe u ayetu ha imamo, imamo hadisu hadis u kome se kaže kupanje petkom vaajib svakom punoljetnom muslimanu. Tako je došlo vađibu. Gaslu jeumel džumati vađibun ala kulli muhterim. Adi skut Buharije. Dobro, šta znači ovdje vađib? Neki učenjac kaže vađib znači da nije obavez. Koliko? Pa mi znamo da je vađib obavez. Pa onda dokazuje to ajetom u kome kaže se pa kada padne ko? Deva. Kada je zakoliš. Devu kada koliš. Kako se pomije u Kur'anu, sawaf. Sawaf Znači zavežeš jednu nogu u koljeno i na jednoj prvoj stoji i onda je preko nje što da ne bi mogla udariti drugom nogom prednjom. I onda ona padne šta na kada krv istori ona padne na bok. E kada padne to je feiza uđe do njenubha kada senjen kraj spusti padne. Ova ulema kaže znači kada padne sa tebe šta kupanje znači spada obaveza čega. Kupa pa smo o tome govorili znači ali Allah Ta'ala argumenti su da čovjek ne treba ostaviti kupanje u svakom slučaju nećemo svaćiti ono što smo je govorili. Dakle, hadis ukazuje našta na, na, na ovaj odliku kupanje znači petkom, jeli, a, i u hadisu Ibn Omara je došlo, kaže se, menđajem inkumul džumu ate felijam tesil, ko od vas dođe petkom na džumu. A ovaj hadis je ovdje, nije spomljeno, znači dolazak nije to ograničio, nego općenito znači da se okupa čovjek i da porani na, i da porani na, Džumu. I nije napravio ovaj hadis razliku između muškarca i žene, između dječaka i djevojčice, nego svako ko dolazi na džumušta da se okupa, jer su ibadeti ispravni od koga? Od, od, od, od male djece, je tako? Znate da je došla žena poslaniku sa osam i digla djete, kaže, Allahom poslanicu, kaže ima li ovaj hađ? Kaže ima hađa, tebi je nagrada. Pa ispravno malo djeta, znači ta ibadet, pa je duža šta da se? Znači da se okupa ili pohvalno mu je da se, jeli? da se okupa. Iako je kupanje petkom posebno potvrđeno za punoljetne koga? Kupanje petkom. To je jedno mišljenje, drugo je mišljenje da je sunnet a ono me ko je obavezan da dođe na džumu. Dakle, znači ako bi žena došla da klanja, šta? Džum. Ili putnik dođe, nije dužan da se šta. Jer on u ostavi nije dužan šta da klanja. Džum. Jer putnik nije dužno da klanja se Ima hadis o čemu? Da putnik ne treba klanja se šta? Putnik, rob, žena. Iako je hadis daiv. Hadis je daiv. Molim. Ulema je složna da putnik ne klanja se šta? Džume. Pa šta je jači sa dokaz? Hadis ili konsensus? Konsensus znači uleme je jači dokaz od čega? Od hadisa. Molim? Jači je konsensus. Jest. Jer to je jednoglasni mišljenj jednoglasno mišljenje ummet hadis može biti slab hadis može biti da se protumači metaforički da se ne si na to može biti dokinuto tako a kada ulema se nanešće u složi to je završeno to je znači dokaz koji je kategorički. jeste imamo mišljenje isto da je da je sunnet svakome ko dolazi kao što je kupanje ili recimo na bajram svakome ko dolazi pohvalno Neki učenjaci kažu kupanje petkom propisano zato što će čovjek obarati pogled. Kad izađe napolje obaraće šta? Pogled, kažu kada se okupa, to, to smiri njegovo tijelo i izlazi napolje onda će obrati pogled. Pa ovaj, i to dokazuju hadisom u kome se kaže ko iziđe petkom na džumu i okupa se gusulom od dženabeta. Ko iziđe petkom na džumu i okupa se gusulom kako se je li od dženabeta. Pa kažu na takav način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 Pa kako se čovjek kupa od dženabeta, tako se kupa i petkom, znači, kada krene na, na džum. Znači, na isti način svijesti. Došao je hadis koji, koji podupire ovo što smo kazali. Ima jedan rivajec, znači, ima jedno predanje, koje bi leže budavodi drugi, u kome kaže poslanik sa osaname, men gasele uog tesel, ko se opere i okupa petkom. A opere se i okupa. Kako opere se i okupa?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 posle podne, ne može stići, šta oni, pet, čega? Sahata, o kojima govorimo. Ne može stići pet sahata. Odakle mu pet sahata posle podne? Ti pet sahata posle podne, kad se odmaklanja, šta? Džuma posle čega? Posle podne, jel? Namaz. Pa se misli ko ode početkom dana, jer može ovo ar-rawah ol-gudu, može se koristiti, znači, kao što sam spomenut aje tu kad dođemo do njega, može se koristiti za hodanje i početkom dana i krajem dana. Braća, ovo je jako bitno koliko arapski jezik zasjeca u širijatske nauke. Je razumijevanje ponekad širijatski dokaz uvisi o čemu? Opoznavanju arapskog jezika i pravilima arapskog jezika i razumijevanju arapskog jezika. Pa zato je slučenjaci jako puno, znači, govore šta, šta je jezičko to značenje znači, ovaj, može značiti. Pa se misli ko ode na početku dana. Uzvišenja Allah tabaraka od tana kaže oni sulejman I nismo dali Suleimanu a.s. vjetar, guduvuha Shahrun waravahuha šahrun. Nosio ga je taj vjetar, a ujutro je prevalivao rastojanje od mjesec dana, a na je pre, prevalivao rastojanje od mjesec dana. Imam Esa'ale bi u svome tefsiru navodio od nekih mufesira, da su ovaj aj tumačili tako što kažu a, išao bi Suleiman a.s. od ujutro do podne rastojanje koliko ljudi putuje koliko.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 Sati, znajući, braćo, da je ovdje nekao nema kazala, na osnovu ovoga jezičkog značenja, kažu ovdje revaš, taj odlazak, menraha, kažu to su stepe, to je simbolika za stepene ljudi njihove deređe nakon nastupa vremena. Iako je to tu tumačenje slabohadnisa, ispravno je tumačenje da se odlazi šta, što ranije znači na, na džumu, ispravno je da je taj prvi sahad poslije zore, odmah poslije zore. Doklanjaš sabah, znači gdje si tu ostaneš. Ili odeš kući, okupaš se, stuširaš se, pa dođeš posle zore u tom prvom sahabu. Jer, recimo, danas u Egiptu, ko hoće da sluša hutbe, ne znam, Mohameda Hassana i Rebu Isakha il-Huweinija ili nekoga šehova, poznati on mora, znači moraš doći prije sabaha na toliko da sjedneš, da uđeš u džanamiju samo. I onda dopodnesi i ti čakaš hutbe ako hoćeš da čuješ hutbu. I zato što hutbu klanja po 10, po 23 silada ljudi po ulicama, sve je zakrčeno se vidi, otako a onda še kad izlazi ovaj ovaj kakav crni kamen nije kod crnog kamena nije gužva kao kunjega kada kada izlaze napolje to je znači a, da bi se pomirilo znači znači hadis kažemo da je to odlazak ovaj raha znači odlazak u prvom vremenu znači dana mi imamo hadis koji podržava to značenje u kome se kaže petak ima 12 sati petak ima koliko 12 sati. Pa podijeli ti 12 sati, znači na vrijeme i dobijaš taj period, a ne nekome se da sat 60 minuta, ne onov je dužo 60 minuta. Nego se podijeli znači i onda se dobije znači to vrijeme koliko je jel taj razmak i učinio je ovdje petak cijeli dan u 12 sati, a nije učinio da imamo 5 sati odakle posle je zavala. To je znači to je nemoguće i to je to je ispravno. Evo hadis kaže da bude da petak ima 12 sati i on je ispravljen po muslimovim kriterijama, tako kaže Imam Hakim i tako su ga podržali Mamedu Muleqin i Ibn na skalani je spomenuo ocjenu Mama i podržavao znači u tome. Neki učenjaci šafijski, kao Imam Al-Mawrdi u svomu djelu al, al Kebir, kaže da je to, da je prvo vrijeme nakon izlazka sunca. Dakle, ovaj sahat, recimo prvi sahat, on, taj prvi sahat, on ima svoje prvo i šta? Zadnje vrijeme, kada se Kada se dođe čime sa drugim. Ko dođe u prvo vrijeme? U prvom sahatu. I ko dođe u zadnje vrijeme u prvom sahatu? Jer im nagrada ista? Ne može biti sta nagrada. Oni su obo dvojica šta u prvom sahatu. Ali se razlikuju. Kao li što se džemat razlikuje? Džemat su trojica. Jesu su džemat? Peterica je u deseterica. A jeli hiljada džemat? Koji je džemat bolji? Što je veći, kaže poslanica u Hadisu, namaz dvojice je bolje od četverice. Namaz od četverice bolje od dvojice, namaz o smerice od četverice. I što je je više, veća je šta? Na, tako je rekao poslanik s.a.v. Yes. Znači, i ovo se ovdje razlikuje. Oni su došli, oni imaju jedan i drugu nagradu čega? Deve. Ali nisu sve deve iste, tako? nisve deve iste. I deve se razlikuje, jes. Pa tako se razlikuje njihova nagrada. Tako se razlikuje njihova nagrada. i on je koji došao u srednjem, došao u pola sedam. Jedan u šest, došao jedan u pola sedam 59, 6, 59 jel u Aluredi. Nisu i mister. Sve, braćo, uzvišen je Alazro, nikome recin ne prav. Svako ima znači nagradu svodno trudu i ne mogu nikako dvojica biti šta. O dvojica klanja na desnoj strani u safu. Ali jedan došao 15 minuta ranije. Ne može nagrada biti ista nikako. Ne može biti ista. Ili je sjedio između dva namaza i čekao namaza i ostao na tom mjestu i da klanja, ne može nagrada biti ista. Zrazvodona koji je otišao, je tako? Sjedio u trgovini, pio kafu, čaj pa potom došao i kanjo. On ima nagradu desne strane, ali nema nagradu kao neko je sjedio ovdje šta i učio Kur'an ili ziklio i slišao tome, jer su u trgovini manje zikli. Kaže Imam El-Gazali u svome dijelu Ehjaunumid Din, da je prvo vrijeme poslije sabaha, o, poslije nastupa zone, do izlaska sunca. Drugo od izlaska sunca, dok skunce ne oskoči, znači, je li nakon toga, treći je kada rastupi vreme duha namaza. Četvrtni i je poslije duha namaza do podne. Tako je to podijelio. I kaže Imam Gazalija, nema odlike, onaj ko dođe poslije poodne. Ovo je jako bitno. Kaže se, fejza haradžel imam halbaratil melaike, jeste mi onaj zikr. Pa kada imam iziđe, meleki zatvaraju suhofe, više te ne piše, je, I slušaju zikr. Slušaju šta? Zikr, opomenu. Pa je bitno znači da čovjek uđe u džamiju prije Fendije. Protivnom neće biti znači u bilježenost sohok. U ome hadisu je pohvala čovjeka da ide što ranije znači u džamiju, pijetkom. I to je stav većine islamskih učenjaka. Kažu da je pohvalno da čovjek izlazi u prvom, znači vremenu, da ide u džamiju. U ome hadisu nije spomenut šesti sahat. Šesti sahat nije spomenut. Neko je spomenut koliko? 5 sati je spomenut. Došlo je kod Nesaje da se kaže poslije ovce se spominje patka. Kao posle ovce patka, a posle patki je kokoš. A posle kokoš je šta? Jaje. Pa imamo patku između čega ovce i, i kokoš. A imamo u drugoj verziji da je poslanik sam sam rekao poslije, poslije kokoš je spomenuo vrabca. Posle je kokoš i vrabca, a potom jaj. Pa bi tako hadis imao šest sati. I ovaj hadis su, ovi lanci su ispravni. Ali imam ne, ovi kaže da su iznimni. Da su šta? Lanci su ispravni, ali hadis šta? Metna hadisa je izniman. Kažu to nisu vjerozostojne zbirke po Buhari i muslima spomenule. Pa kažu da je hadis, znači da je hadis izniman. Pa je odlika do... Znači, do zevala, do nastupa podnijenskog vremena, jer nakon toga je šta? Ezan. I onda je zabranjeno kasiti. Jer ta čovjek može samo vidjeti ako namjerno kasniti. Ti si do podne slobodan. Kad hoćeš doći, budu na Ahranu Kad imaš mogućnost, dođi. Ali poslije podnet je, nakon Ezana, da kasniš na džumu, jer slušanje džume je šta? Vađi hutbe, jel? A klanjana Ramaza svakako, onda ako zakasniš, onda to biva, znači, haram i zabranjeno. I mn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 u džamiju, u ovih prvi šest sati. Koja je to osoba? Ma jedna vrsta ljudi, njima nije sunet da požure u džamiju. Nego će doći u zadnjem baktu. Sahebuzor. Ponio Sahebuzor dođe i otići promjenići abdest. Imam. Efendija. Da, vidite, vidite Efendije. Efendija nije dužan jer Efendija izlazi na, mim, na mimber kada? Neposredno prije zane. On izlazi, znači, na mimber. I nije dužan, znači, jer ovdje se kaže hadisu, pa kada iziđe imam, dolaze meleki i slušaju šta? Opomenu, ali tako, slušaju zikr. Iako je Ibnu Hadžar rekao, kaže ovo da kazivanje je slabo. Kaže, postoji mogućnost da imam dođe i da sjedi i da iziđe sa mjesta na kome sjedi, ne mora da iziđe šta? Iz svoje kuće. Iako od poslanika, sam sam nije potvrđen da je žurio ovaj, da je požurio jeli, na hutpu prije, znači, bremen. Pa je ovdje, znači, inne ekrame kuma inda lahijat kakum, najbolji od vas, oni koji su najb pa je dolazak taj ranu džamiju i požuriti je dokaz znači, bogobojaznosti čovjeku. Iako tempo života, naravno, u ovakvim sredinima ne dozvoljava čovjeku to, ali ako čovjek ima mogućnost da dođe po sahata ranije sahat vremena, to je Hayri Bereket i Šavak da ima za to nagradu najbolje ako može doći pješice. Znači da ne dolazi ovaj autom pješice imaće veću nagradu. Potom, kaže, kao da je zaklao rogata ovna. <clears throat> rogatovan ovan, zato što rogatovan ovan, to mu daje šta? Lijepo, to je ukras. Ako lijepi rogovi, jel tako? Oni umotani, to je ukras za toga? Za ovna, jel tako? Kao što je za čovjeka ukras brada. Brada je ukras insana. Zato je Aisha radi Allah, je govorila na muškarca. Kaže, subhanel lezi zajljena ridžale bileha kaže slavljen neka onaj koji je ukrasio muškarce sa bradom. Tako se ona zaklunjala. Ili tako je onoga koji je ukrasio muškarce šta? Sa bradom. I bolji je rogatovan za, za, uh, bolje rogatovan od onoga koji to nije. Iako je došao kod imnuku za ime, je došla predaja o kojoj se kaže <kuh> ovca umjesto rogata ovne. Spomenuta je šta? Ovca. A spomenuta je ptica umjesto koga? Umjesto Kokoši. To je od ravija, znači kako su prenosili hadis, ovaj prenosili hadisu u čemu? U značenju. Prenosili su hadisu u značenju. Dobro. U ome hadisu je dokaz da je da su deve bolje od krava za kurban. Jer su deve spomenute šta na prvom? Pogledajte na prvom mjestu. I islamski učinjajci su složni, bez razilaženja, da su deve bolje od krava za hedi na hađu.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 kod džumhura u leme, većine mora klati. Šta? Tamo hedi, kurban, to je kurban. Mi gvorimo kurban o ovome naše. Da li, je bolji, da li je tu bolja deva ili je bolja šta? Krava ili je bolja ovca? Pa imam šafja, jebu hanife, većina učenjaka kažu da su najbolje deve, potom krave, potom ovce. Isto kao pričemu prihediju na hađu. Dok imam mali kaže ne, najbolje su ovce, potom Krave potom deve. Iako neki malikijski učenjaci nisu ovo prihvatili, ali ovo je stavi mama malika. Zašto, kažu, poslanik sallallahu alaihiju seleme je zaklao dva rogata ovne. Klao je poslanik sallallahu alaihiju seleme. I kažu, mjeso ovce je ukusnije od mesa čega? meso deve ovaj a, teško. I nije ukusno kao što je meso ovce. Iako ovaj hadis... Spolječno značenje Adisa je suprotno tome. Jer je prvo spomenuta šta? Deva, da je najveća nagrada za nju. Kažu, kaže imam malik, kaže ne, meso, ovce, ukusnije i bolje. A ovi kažu jeste ukusnije i bolje, ali mesa, deve i krave ima više. Jel u redu? Pa kažu, dvi imate ukusnije, ali mi imamo šta? Mi imamo više. U svakom slučaju tu je raziložen, znači, među islamskim učenjacima. Pa je, kod imama malika najbolji ovan, potom Jarec. A jarac je boli od koze. Jel tako? A Jarec je boli od koze. I onda dolaze deve i onda dolaze krave. Kada je uzvišeni Allah iz uđel iskupio Ismaila, salam, kaže, bi i mi ga iskupi smo velikim kurbanom. Kažu da je ovaj bio kurban šta? Krava ili deva? Ovan, veliki je bio, pa kažu da je bilo nešto bolje da je uzvišeni Allah iskupi Ismaila, iskupio Ismaila i iskupio ga šta? Teme, go nije bilo bolje ništa za kurban od čega? Od ovce, znači. I kažu zaklavoj ovaj poslanikova svojim dva debela ovna. Ima jedan hadis u kome se kažu da je ovca bolja, ali hadis je daiv. Kaže Ibn Abdulber nema taj hadis lanca prenosilaca i ne možete znači sa njim ne možete sa njim dokazivati. Dobro, zašto je nazvan ovaj bi dhbihin azim, iskupili smo ga jednim velikim kurbanom? Kažu ima predaj od Ibna Abasa da je rekao da je taj ovan a, g, u, u džennetu bio 40 godina. Pa je onda šta? Zaklan. I da je to ovan u stvari koga je zaklao sin, bolji sin Adem a.s. Za koga se kaže da mu je bilo ime Habil. Da ga je zaklao, da ga je primio žrtvu koga je uzvišen Allah primio. Pa ga je uzigao u džennet pa je gajen u džennetu. Pa je nakon toga iskupljen kome? Jel, Ismailu a.s. Allah, nema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 A nema sumeta da je koristio deve veća nego koristio čega? Od ovce. Po spoljašnjem značenju hadisa, ovu nagradu ovih 5 stepeni nema osim onaj ko se okupa petkom. Znači kako? Skazi ko se okupa petkom, potom šta? Ode u prvom pa je ovo došlo ko se okupa, to je šta. Jer uslov ko se okupa. Ko nauči dobiće ocje. Ko nauči, proći će. Je li naučki uslov? Jeste ili nije? Pa jeste. Ko se okupa? A. Ko bude radio, dobiće platu. Ko bude, to je uslov. Pa ko se okupa? A da kažemo onaj ko se ne okupa da ima tu nazvodu, nemamo argumente za to. Nemamo, znači, dokaza. I ovdje se kaže, a u jednom se predaju kaže, eh da, koji je učinio Hedi, kurban, ovce, ove, ove, kokoši ili jajeta. Kako je nazvana kokoš kurbanu? Ili jaj kurbanu? Kurban je u stvari sve čime se Allah, jel kurban je došlo od glagola karrebe, je karrebu, što znači približavati se Allahu, pa sve čime se približavaš Allahu, to je u jezičkom opće znači nazvano kako? Kurban, jer se time ti približavaš, tražiš kurbet od Allahu, znači njegovu blizinu ili njegovu nagradu, što je za ono što činiš. Pa je nazvano time, jel li? kurban. Iako u standardnom tom značenju ne može čovjek plati, Kaže, jeste ljudi ko ovce, ja ću. Ja ću. Kokoši ili ću vrapce, slično to. Pa, kada iziđe imam, posle šestog sahata, svodnog hadisu desaije, tada se zatvore, znači, suhufi i meleke slučaju, znači zikr. Ovi meleke što zolaze, braćo, to nisu hafava, koji pišu čovjekova djela. To su posebni meleke zaduženi zašto? Tako da meleke imaju svoje zaduženja i pokor istvoritelju. Ibadu kako smo juče spomjenili, ibadu mukremun la yas'ekunuhu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. To su časni robovi koji ovaj rade po naredbi svrtela svoga i nisu mre pokorni tome, tome pogledu, tako. La yasunallaha ma amaruhum wa yaf'alun ma yu'marun kako da je hadis u ayatu ayatu sule tahrim, da nisu nepokorni istvoritelju te bar kela ono me što im naredi. Ovde se kaže u jednom hadisu fejda dželesel imam, kada imam sjedne na mimber, zatvaraju se sopati. A u hadisu koga imamo, ovdje, na početku kaže se, kada iziđe imam. Fejda haređel imam, kada iziđe imam. A ovdje se kaže kada sjedne. Kada iziđe imam i pođe u džamiju. Možda je džamija velika, pa dok prođe kroz džamiju i safom, i dok dođe, to ima bakter, tako? Da li je sada kada iziđe, iz svoje kuće i pođe džamiju, ili je, ili ulazi u džamiju, ili je kada sjedne. Znači imamo dva rivajeta. Imamo šta, dva rivajeta. Šta vi mi mislite? Vajeta kad sjedne, lakše nam je, tako? Imamo više prostora. U pravost, tako. Kad sjedne. I rekao, kad imam iziđe, nejasno je kad iziđe. I da je bilo kad iziđe imam. Ovdje kada sjedne je šta? Preciznije. precizira znači kada iziđe je globalno.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 Jer to je jako teško. Znači, ako je džamija velika, ljudi se natiskaju. Kod nas, alhamdala, između svake, svake dvojice mogu još trojica sjestiti po džamijama. Svako ono sjedi u lahatluku, je tako? I ne doti Boga da ti nekoga dirneš da se malo pomjeri. Znači, čudesa se mogu vidjeti. Ti se živio kad odješ u džamiju. Znaš koliko imaš ti mjesta svoga? Samo koliko je stiha? 30 kvadratni centimetara, to je tvoje. Te se može skupiti i sjesti. I što više ljudi ima, tebi se stišće. Nemaš ti prostora, tu ja sam došao prvi, neka si došao prvi, to ne je Ti imaš samo mjesta i kad čovjek kaže pomjeri si, ti se hloži pomjeri, spiti se, duže da se sabiješ, jer to je Allahova kuća i svako ima pravo. Ha. A nikako da čovjek dođe želi svoje nekakav rahartok i svoje mjesto, nema znači pravo. I zato mi je žao kada ponekad vidim ovaj, da se tražio čovjek da se pomjeri lijevo i desno i da vidite kako rud reaguju kao da je on taj dio zakupio sebi To je neispravo ti duže da se pomiriš ako i kako možeš. Dobro. Pa smo kazali, znači da je ovaj hadis šta? Da se može pomiriti i da se, da ovo zatvaranje suhufa biva kada? Kada imam sjednjena mimba. Kada imam sjedne na, to bilo nešto ukratko o hadisu.